Коли він ще був бунчуковим товаришем, згадується, що Сегнет робити жидові дав. До числа чоловічих оздоб треба додати ще великі мідні хрести, що їх носять гуцули на шиї, на ремінці або на мосяжному ритязьку, цебто на ланцюжку дуже вибагливого виробу. Подібні ретязі вживають також, щоб утримувати на плечах сердак, що його літом у свято часто відкидають назад на кшталт гусарського ментика. А вживають їх також і для інших потреб. На такому ретязі висять, звичайно, на поясі мідна протичка для люльки, що відзначається часто дуже вибагливою роботою та складним малюнком. Нарешті, як свідчить Головацький, такі самі ретязі гуцули носять і як браслети на руках. До оздоб можна зачислити ще чапраги, що ними застюбують на шиї кептар, а іноді й іншу одежу. Ріжного роду клямри, тобто пряжки, теж мідні часто також фігурні що їх насаджують часто на ремінці та країки, на яких висять. Дзюбня чи дзюбенька та бівка та інші додатки до чоловічого костюма. Про них скажемо далі. Зачіска волосся Питання про зачиси волосся у населення України на початках історичних часів а також за київською та литовською доби, навряд чи можна розв'язати з повною достовірністю. Але, судячи по деяких малюнках та по аналогії з іншими слов'янами, можна гадати, що вони не дуже відзначились від за часу сучасних бойків та населення Північної та Західньої України взагалі. А саме, волосся, що лежало на голові в напрямі його натурального росту, Підрізували тільки на лобі, а решта волосся спадала вниз, більш менш довгими пасмами на плечі та на спину. В деяких місцевостях у бойків, як наприклад у селі Головацькому, чоловіки носять волосся таке саме завдовжки, як і у жінок. Перед святами заплітають його, а потім Пишаються кучерями, що від того повстають, розпустивши їх по плечах та по спині. Колись чоловіки цих місцевостей так і ходили з косами, як вогули, і в селі Плав'юму нам повелося знайти майже столітнього старого чоловіка, єдиного, що року 1905-го ще по-старовинному заплітав волосся у дві коси. Звичай голити цілу голову, крім тімини, та залишати тільки оселедець. Цебто чуб, закручений за вухо, безперечно східнього походження. І з'явився він на Україні не раніше козацьких часів. Ми не знаємо навіть з певністю, чи носило оселедці взагалі ціле населення, хоч би самого Лівобережжя в ті часи. Але багато фактів і, перш за все, повна відсутність згадок за оселеці в Західній Україні та в Галичині примушує нас припускати, що цей зачіст був ознакою самого тільки козацького стану. Одміною, або краще сказати, упрощенням оселеця був, мабуть, майже до наших часів звичай підголювати чуприну на голові досить високо з усіх боків. А залишаючи волосся на тіменні. Залишене волосся розсипалось по голові, прикриваючи підголені місця, тільки над очима це волосся все-таки підстригали. Такий зачіс змальований у живописній Україні Жемчужнікова, а автору цих рядків у дитинстві і за молодощів доводилось і самому бачити на власні очі. Такий самий зачість носили і у Польщі та в Литві, як це можна бачити на малюнках Голембіовського. У наші часи на Східній Україні